الأنبياء والمرسلين وعلى آله التجيبين وعلى صحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وازمت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وعلقت ما فيها وتخلت وازمت لربها وحقت لذي سورة نمذي سورة الانشقاح الانشقاح تعلق ذنشقت رنبی آیات که راغنی دنو داغی ده مناسبت نه ده نمم ده مکه مکرمه که نازل <سؤال> شوه ده نوچه پا مکه مکرمه که دنو یا توحید بنیادی بیانی پاکی یا حضور ده رسالت یا ده قیامت ده که ده قیامت بحث ده لکه ده اکثر رسولتونو که ده قیامت بحث ده خلوه ده قیامت منظر بیانه ده ایده سمان شاقا پاواکی چه اسمان پلک ہو دا برابر دمش پس اسمان پر کوچي او ريس به تي راي قص سپين او ريس هغه سپين او ريس کې د خدای عرش خدای په واپختل عرش هغه په ميدان د قیامت ته په خراشي يوخفضه په غټه د بيت سخرې د بيت المقدس لك خدای او يوم تشقق السما بالغمام ونزل الملائكه تنزيلا الملك يومئذ لن الحق للرحمن و كان يومنا اي كافينا عسيره لقدو يذا سامان شق باوركيت اسمان پر پچوي سپين اوريست کي قص او ازن اتل ربها ودكي لتعدي دارب تعدي دار بش اسمان حكم دار پلطا چسويكمي اي ايت دغو کي باخوقت انايت تي اسمان د خپلې صح احکام یا غوړتوي او هغه د ایماني د خپلې د خپلې صح احکام دی کے کے دا تکلیفي احکام لکه بنیا ادمانه د شرولې گیتی مونږ په او د سوکه زکات پرکه حج او که د عقل او د احکار او د شعور پرواکی دې کې فرمان مرضی او نافرمانی مرضی او دې په پیڼي احکام یا کوم په منګي او پټولو مونږه سړی کړو یعنی نارینه دې کې زموږ رنگی را الاسپین که دا جمون را اختیار نوها با خامتی را الاسکر فنخی را الو اختراف کن او دا خوز و تمخو اختنشتا تا قوینی احکاماتو که اختیار می دا رسیز اگر خامخا پورا کیگی او تا شریح احکاماتو که خود اختیار را کرده ندو اسمانونو ازمو که تولو تا احکامات دی انمکنه چکر اسمان ازمو که تسو شعور و اکلی ارا وقتی اویمون دا قیامت پراد ت و ازن تابی بی لرب دها دا حکم دا اخبر دا اسمان او حق دار دا اسمان دا دے خبری چه تابی اسی گی دا حکم دا خده زکر دا خده مخلوق تے او خالق چه پا مخلوق اس کم قسم تصرف کو کول واری مخلوق سنشکو رے و ازن الارد دموتت او طاوح کی چه دازمک براق دا کلیشی اگدو باکلیشی او و ربر چه سلود دے زکر دا موجودز بکد دکول انسانان با پارکات کی گینا ندا با خدود دش احادیث و نمار چې لکسرمنتی راک او دش یا ربا دکش آمداز مکر راک شي ذکی چی مخلوقات پیزیشی غرون مرن کل <سؤال> با ختم شکننی کپاری با آوارش ندا از مکر پس سو سو چند با دریز مکر آقای بیا یو انسان بریدیشی دمرا جائے بسلیتا ملاوی کی دمرا دخنی مخلوق تا دی دنیا کی رانه و ایزا الارد و مدد مکه براختلیشی از دا بکلیشی پلنه بکلیش و ما فی ها تحلت او با غرزهی رو با باسی چی ستا خیطه دلیز مکه کی دی و تحلت او با خالیش سم انسانان چی پا زمکی خوری دی زمکی دا بطور لوا باسی او داب الانسانان او نخالیش و هل ما فی ها رو با را ب سوچی تدیز موگو کیلی و تحلت و خالی وش سمر انسانان چی دقن دی حیوانات تیداتونو پزمک را سرگن وازنک گرم دیها تابی بی د حکم در اخفل چی سور تا حکم کیگی و حقق آزمک لائقا دده دی چی منی دا حکم دا خده ذکر ای که نا فرمانشتا نا نا تکوینی احکاماتی چی آمو سخر بخده این حکم وازمک ای خاص تناسب سر مرد تا چال لر لر او دا آره آره یا سکر او دا اشپا رس پی سکر آولی زمکو کی انکار نین پا اسمان کې پا سورو کی منی زمان پا ودم کی انکار شتا پا احکام تکوینیو کی خیلقی، فیبری، جبلی نیچرل احکام اغیر کنسان سمانا نشی کول اغب ما زو پا پوزا کی سمانا نشم کولی زمان پوزا دیگو دنی مثلا غتر دیگو نا اختیار سترگو که سنشم کولی وقت که نشم کولی لاسونو که دماغو تی پینزی دی دانشم کولی چیارہ سالور میں دیوئی یادش پگوئی لاسونو که چیسا وقت دستکی دی کې دماغو سا اختلاع نشتا وازن اگر ربها تابی با ازمکہ دا خکم دا رخبل دا ابدول با خدا تا زکا سام دی چا زمکہ تا کی سویلی نشی آسمان چول زکا خدا تا سام دی چا اسمان تول تابی دا خکم دا خ ما اسمان نوشवीस مکدلیه شي چې د خلق د بارخه زه جوړ شي ته د نړۍ اوس کړه د لګید د یو دوسو کانو موري راپور شي په په فور کې بل قدم کې خوښ شان پاتې لمر خلک او روزانه موري اتقل زاد پګینټه کې خلک موري په ځونی مولا زیاد شوار اوس کې نو چې ادم رحلک نو دا اخر پزمو که که خقیقی داشه راپورتو دا شنو بیا؟ وازنت لرد بها تابیبی دا حکم در اختن وقت حقت لایقه دا زمکی در ادا چاگه بمانی حکم در اخده ساخت اخده داسه جور کرده خلو شو؟ نو دا دا قیامت رزده نو اے انسان دا دا دا رزده پارسه تیاریو یا ای انسان انصافا انکا کابہ الی ربک کابہ تم حنا تاون کی عمل کرون کی طرف طرف پل پ عمل و محنت فرن نو تم ولاتی کی خدا سا انسان تا حرکت کیوانه و محنت کی تب خدا راسی انسان دجم کو مت دام مسلسل حت ک د روان د اوان د روان د مته رسې مرک باندې دا بسس کې دلې د خی پاپی بیا د خ سره پیش راي دری حالت اوته اشارارتې نسان منی په خپله درې مرتهخ کوئ اوان دا چې تخپل ان خلابي جنته وا تو دوی او ب پس می نه شوي می نپاس و وه شوي دا روان د حاکت وې جسم شوي جسم ن پس ماشوم شو معشوم ن پس بیا د مور نرووتې د کاله ونیم کاله پپایو د ژوند بیرو د ډوډې شوو په دې الک به زلمی شي بیرو رو پوښ شي به ګوداش مسته مسلفل جد د جهاد او حرکت پتا کروم ستاره ها که ته نهایت برازي داسته د حرکت یو ځای ته بودری هغه په امر بودری هغه تش مرګ هم نه ده امر نه پاتوا مولاتي دا ته تا کې چې داکم حرکت انقلابی خو جوړ کړی ندې ان دا ځل چې هغه به باندې به بریږي هغه دا وګرځي دا خبره ده دا رحم انساني عمل څه لري ګوري سره چې پرداسه نظام لدوړې ګټي چې وی کی نو څو پالاله څو پالا څو پالاسو اجازه او مهنت اړيو سره کوي دا ځکه کوم پټ شپ په خامها دا تکته او پردشپی کېنی ته پکراولالي اړتې نهلو ورته مګلي اے نسان تمو سلسل یو عمل کے ستا دے عمل لسیدل مرد تا او د مرد رسیدل پسکو دے تا نو چستا مسلسل حرکت د دا حرکت تا تنیکے کے صافت اتبا بے کی مکوا کدبادانو والا حرکت تت والا بی جن دے نخت می دے نو دیم یو خبر آوا خوچی اغمنا جن دم ختمی گی پخوی تا درسی او دنیک سلیم ختمی گی خودی تبرسی گی نو دا کې استعمال کپا با دیکی مکاوا اینو کت حوی محنت و مشاقت تا اینو ککا دے انتیو محنت کے مشاقت کے یو روانی کت حمتا محنت عمل کے مسلسل سا جن یو عملی تیهم دے نو فا ملاقی ترسیدون کی نو چه خوبه ترسیگه نستا عمل بخالی نی که دا نیکی عمل لی کری ان بخوی ترسیگه که دا دا دائی دی کری ان بخوی ترسیگه دا بولار پا گران دا نو بیل نیکی انجام داده دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا عم نو چه چا تا شی بے کتاب پا خیلاس قصر فا وحاصب حسابن یسیرا نو زردی چه دسر بیسابو شی اسان حساب اسان ساده کتاب کیدو خو اس بول طانی وانی ورتوزی دا زما زېکتو حساب دې به با وينخلبو الاهدي مسرورا لار بشفل اهل فیکم خرج المال ولقد جنت كي مقر كړي اغي ته بالا شيخ په شالو فاما منوتيه كتابو تو پا محنت سارا پا تدریج سارا پا مزا مزا سارا رسیدون کی پا دیکھ پا عمل کی خودیتا نفمولاقیح بیبا دی پیشی را زیده سره سارا فا اما منوتی کتابهو نپس حرق انسان چیانتا و اکریشیوی کتاب بی امینی پا خلاس فساو قیحاتا بی صاحبا یسیرا نزرد چی دسارا بی تن خلي بولاه له مسروره زبر اهل تخشانا اهل قيامت پر دم چکم زبر ولاني غيتبوي با سر قريره كل معاملاته او اهل رخصي بخرغ المال بجنات کې غيتا او په مازور کې نفس واما من اوتي كتابه وره ظهره او هر چا نسان انسان چې ور بپښيده کتاب بده رستو ده شانا بل اسنه نو کس لازکی بور تاکی خوبی عبداللہ امن عباس سو بول تا قیامت پر ادباد عمل صدید ادس لاز شاہ تک پیدا شوی نو دید بدا شان آلی اللاز بے شاہ کی نو شاہ دا تا اخو بدا تا ورکی دیش نار اسپکاوی وی او ها غا انسان چو ورک پیشی دیتا امن نامد ادبا اغا خوبند محفوظی پرتی دیتا اللین او سرکاري محافظ خانه ما باور وکول شي ور باور وکول شي د ته شانه فصاو پای د سبوره دي بزان تخيري کي د مرګ او دهانا ما امر کي چه زمي نه خو فصاو پای د به خير کي ازام پر سبوره دهانا ما په ویلا ته دنياو سبورا واحد او د سبورا کسي او دا او دا مردن و خبر و ایسوا سایی رو دا دنخلی شی دوزخت ہوئی داولی دکه دنیا کی دو دا دیغمی جن تیر کرو چھر تیر دان نوی چیر آخرت ما تر روان دے یا مرگ را تر آروان دے زما با خودے سر پیشی کی گی ما نبا دا دے حلال و حرام تپوس کوئی نو دی پا احل کیا پا خپل دنیا کی د آوی په داخه خوشاله کې او چې اخرته پرې شوې دن به نه نه خدای خو د اخرت نه غفلت باندې خوړه خو شکر ادا کړه د خدای په پلو دنیا مو له تېلا کړو اخرې په ورا اس کاجت نه لري موږ نو چيتي د خدای نعمتونه چې خدای زه په دې لاک نیم عام ما سره طالب لريファン تر لري نو خدای په هغه خوشاله پښ شکر به دغه نعمت او حقیقتا د دا د بسره په حاضر نه وړیا د فارنه وایو فزرکه چې څوڅ کې خداي د پاکستان ایمت ته جماله درا کړ وان ما منو ته کتابه هو وره ظهره اچچا کور کړي شه ام نام د شاد تر په فسو قیدو سبورا نو د زر د چې خیری به ځان ته د مارګه ته خداي ما امر کې فال ته مرګ نشته په قیامت غریب سوځي عمرې ده نا واصلعيره دي بداخله شي د جهنم سعير ګرم اورته وي انه كان في اهله مسروره دي پختل اهل کي په دنیا کې ډېر په خوشاله کېو دا سه خوشالي چني د اخرت نباګه رافلو انه جنن ليحو دغه د ګمانو چې زما واپس کې دنيا نشتابيا درے دیا جن پا کی چاہا آوستے دے اے بابر بائش کوش کے عالم دوبارہ نیس بابرہ چیسے کیا آنا کوا دوبارہ جہان چرتا دے سوکرا آگری دے دارے مولیانو خبری دے انہو زنہ دددہ گمانو اللہ یحور دی بوا تسکیگی نبیا دی جن تا با کی کی بادا سے ندا آوا تسکیگی با با بے بے زم دی کی ان نام ببو کا نبی بسیرا ذکر رب د تب دی نو پ د د پامل نو خبردار دی هرې عملونو انجام مرتفع دا نه انجام پاو بده خامخته لکه دنیا د جزاو د سزا بیانوي نو چې خوده د په عمل بیناو د هغه سزا او جزا به ور کیته بنور کئ دا د حق عدالت ساتنه دی شیو سوی دی ظلم کوي پا بل او دا ظالم دی مرشو دی دی اس بچه دون دروغ یو سوی درو گو ٹگی و او بل سوی نیک عمال دی حالان کور دی زار و سرد یو ما ملی تا دید تا با دا فرق یو رزوی چا غد فیصله واسد بلا ناس ندا بلکی او دید دوبارا پسر دی دنیا بیان دا جملی کی این نانا زکر چی رب ده ده پدو بینا ده ده ده عمل نخبر ده نداغ عمل انجام بورتا خیک ده نخی خده وی فلا اقسم ده شفاق زمان ده قسمی پشفاق ده سرخی چی ده اسمان طرف فکر نارا که کاری خام نپس زمان ده قسمی پس ده شفاق او قسمی ده پشپا وما وسا او پشپا اشپا چی سرا جمع کئی دا طول انسانان حیوانات را جمعه چی زماغی پش پاش پاکی چی صدی پا غیمی دی قسمی وثق بخاری کی ترجمه واللیل اما وثقه وال واللیل اما جمعه من دابه والکمر زبتسا قسمی دی سپومی چی را پورش ازا تم و کمولا قسمی دی پس پومی چی پورش خدای په دریو سيزونو باندې قاسم خو لا ترکمن نټه ماکانن تبا حمس ح مخابس تاسو حال د نیګي د یوحان له بل حال خدای په دریو سيزونو زماده قدرت نخي دی. وي اچ دې ته اول سرخي دا سرخي علامه ده ديره چوس د ختم شاو یو بل حالت راتل کیږي د شپه شپې ته وګوره ټک ټور پم د خپل راسم اسملي دا, شپی. دا, را دا سوکراونی شپکی در کل اسپامه در غنده منده در یو حال لبل حال پرارا اول ورا ورا بر در معانه شو از نو در شپک شپا را عطل اسپامه در نظام در بدلی دو علامی دی چه در یو شانتی کل بل شانتی کل بل انا در خودت در نخیینه آشپک ختم شی بیاره آشپک ختم شی بیاره در خوده تابع نشی راسته او په دې او حالات کې دا تبدیلی او حالات راځي ستاسو په جنکمه را راغلی دی دنیا کې لا تبدیلی چوي نه د قشام د یو دله تبدیلی هاش تعلق وي بې ظلمي شوي بې پوکشي دی بداش په خونې متري او تر سترګي دی چې شوي مختی چې جوړ شو ملاده را کوټي شو غوونه د قانون شو پن انقلاب درکا اوس مار کا را سی دی مرګ نه پات پر او بل حال نه زیاده جنډش ناسونت برا جمدیشنن سارمانگ بخاری شرف کیوئے اماس بخیم حفاتن حراتن غرلا طول با اخطیاب لگتی ہے طول با ناسونت ہے طول با بربنڈی صدی خضی با طول بربنڈی دا قیمت پر آدم را متصل با نی نا آئیشہ بھی بے حضور پاکتا ہوں اسے اپچے خضی و ودو پاکوي قسم د قیامت دم صح حالت چې سړی په ځان نه هیڅ خبر جزมารینه او ځنانه نن انسان په خیال ځای